«Нас не буде». Другий побачить. Дар'я Олександрівна тільки гірко зітхнула, скоса поглядаючи на побудівку, що нагадувала її владу татарця та подібна б'є всякими гостряками в горло людині, заведена чортякою. Через негоду, що почалася вночі, через недугу, від якої голова заморочувалася, катранники вийшли в степ аж на третій день. Ранок погожий. Батько ніс приладдя в мішку і тягнув лопату. Сину відручив відро і дротяний крючок. Таких мисливців, як вони вдвох, чимало вибралося. Скрізь сірі постаті. Довго сновигали батько і син, поки натрапили на нору з певними прикметами хворошиного побуту. Недалеко від видуленка з калюжею. Воду носили вдвох, держачася за дужку від відра, так, що більша вага лягала на сторону старшого. Швидко зникає вода в норі. Стінки і темніють, і протряхають. Відходячи, мисливці встромлювали лопату навскоси. Замикали звіра. Збилися, числячи в лиці відра. Мабуть, ховраха немає дома, сумнівається хлопець. Де б він дівся? Тільки тут. По старі колоски побіг. Ні, побоїться, сьогодні скрізь ганяють Або зловив хтось, були б сліди, а то ж рівно Чому сидить? Нора велика, треба залити Носять і носять, здається не буде кінця, Виморений край І якраз тоді, коли перестали пильнувати нору Звідти вискочив ховрах і помчав мимо Мирон Данилович ударив його крючком, але не вбив. Біжить за ховрахом, а той кидається то в один бік, то в другий, і видно, що притоплено його і прибито, нема доброї пруткості. Недалеко від дірка починалися кущі, мала ділянка, але досить їх, щоб ховрахові сховатися, він там і присів. Шукають мисливці довго, нема його, так хитро сховався. Раптом вискочив, ніби з-під землі кружить по западені, потім відбігає до своєї нори, також кидаючися на сторони. Мирон Данилович доганяючи бив навпопад з розмаху і стежив, аби тільки звірок від власної нори не відбіг до сусідської і не вернувся в кущі. Випадково так поцілено, що писнув хаврах і забився в судомі. Вдарний під бором з усієї сили, сіпнувся декілька разів, і скорчено припав до землі. Знов, востаннє, підвів голову, і ще раз невразимо ненависницький ззернув і околів. Мотрошно стало від погляду дикої, але свідомої в своїй смерті істотки. Неси мішок, зволів батько хлопцеві, зовсім задихаючись. Обидва, як прийшли додому, зразу лягли. Батько важко дихав, болі в цілому тілі аж застогнати хотілося. Дрімав, поки жінка зварить вечерю з ховраха. Прокинувся, бо син клав йому лист на руки. Щойно принесено і кинуто в двір, просто на землю, нібито лист не до людей, а до худоби, якої вже не видно. Писав косар, калинчак. Він і обіцявся сповістити, як тільки натрапить на заробіток. Читай голосно, просить жінка. Що там пишуть? Він до сина. На, читай, я слухатиму. Андрій розбирає карлючки, ведені кривою розхитані рядами. Пристав я на північному Кавказі. Можна витерпіти трохи, є підробіток і дещо з їжі. Приїдьте, зачепитися в совхозі. Це добре. Як куди тікати, сказав Мирон Данилович. Поїдемо на Кавказ. Діти теж пожвавішили. На Кавказ їдемо. На Кавказ. Коли, тату? Не спішіть. Не скоро. Сказав, а сам втішений. Ось я куди вискочити з тенет. Серце зболіло від такого помирання. Жінка зрікається. Вже я з дітьми мандрувала. А тепер знов ночувати, як собакам, під тинню. Так пропасти і дома можна нікуди з малими не поїду. Він довго збирав останні міркування та не вирішилося нічого. Ховрашина в юсті пахла смашно,